Анголон, Сержголон, Анжеліка. Книга шоста. Анжеліка та її кохання. Частина перша. Подорож. Розділ двадцять сьомий. Те, що Мецоморте зірвалося з кантором, вдалося з Анжелікою. Алжирський адмірал викрав її, коли вона після своєї втечі з Кандії покинула Мальту. Звістка про те, що його дружина, яка невідомо навіщо з'явилася на Середземному морі, потрапила до рук його найлютішого ворога, стало для Жофрея де страшним ударом. Напередодні до нього дійшло повідомлення, що вона на Мальті, і він, трохи заспокоївшись, уже готувався вирушити на її пошуки. Однак тепер йому довелося з'явитися до Алжиру і постати перед Мецо Морте той чудово розумів, що тепер Рескатор змушений буде погодитись на будь-які його умови. Ренегат знав, звідки, ту таємницю, яку жофрей де Пейрак не довірив нікому, що Анжеліка була його християнською дружиною і що він пожертвує усім, аби її повернути. Вимоги алжирського адмірала були настільки непомірні, що він разів 20 готовий був шпурнути йому в обличчя свою зневагу і відступитися – заради жінки принижуватись перед цим огидним чоловіком. Але ця жінка була його дружина, то була Анжеліка. Він не міг відмовитися, адже тим самим прирік би її на болісну смерть. «Я надішлю тобі, мій любий, – казав Мецоморте, – один її пальчик. Я пришлю тобі мій дорогоцінний локон її волосся, а у витонченій скринці – одне її зелене око». Нічим не показуючи своїх справжніх почуттів, Жофрей де Пейрак випробовував усі хитрощі. Закликав на допомогу весь свій акторський талант, намагаючись домовитися з цим мерзотником. Але Мецоморте був за походженням італієць і теж умів майстерно лавірувати і вдавати. Разом зі страхом за Анжеліку зростала і його злість на неї. От проклята створіння, ну чому їй не сидиться на місці? Втікши від нього в Кандії, вона тут же стрім помчала кудись, і так безглуздо потрапила в пастку, розставлену Мецоморта. Так, свою здатність до передбачення їхній молодший син успадкував явно не від неї. Як вона могла не впізнати його в Кандії, не здогадатися, що це він? Мабуть, її думки були надто зайняті кимось іншим, коханцем, через якого вона й рушила в дорогу. І продовжуючи завзято битися за її порятунок, він дав собі слово, що коли отримає її назад, то обов'язково витрясе з неї душу. Ось так. Заради неї він збирався вдруге поламати собі життя. Мецоморте прагнув безроздільного панування на Середземному морі. Рискатор має зникнути, казав він, і більше не повертатись. А коли він піде, можна буде без перешкод взятися за старе. Грабувати, палити, злаштовувати набіги на прибережні селища та продавати рабів – найвигідніший і найхоткіший товар. Жофрей де Пейрак спробував зіграти на його жадібності. Він запропонував ренегату такі угоди, які, напевно, принесли б йому в сто разів більше, ніж усі напади його на військові чи торгові кораблі християн. Але Мецоморта потрібно було інше. Він хотів бути наймогутнішим піратом Середземного моря – найстрашнішим, найненависнішим для усіх. Перед цим напівбожевільним усі аргументи розуму, всі міркування, вигоди втрачали сенс. Мецеморте передбачив усе. Навіть те, що перед тим, як зв'язати себе клятвою, Рескатор може дізнатися, що він зробив з Анжелікою і де вона знаходиться. Так воно і сталося. Хтось проговорився, що полонянка із зеленими очима була подарована султанові Молею Ісмаїлу. Він же твій найкращий друг. Хіба тобі це не втішно? – посміхнувся ренегат. Але стережися, якщо ти залишиш Алжир, не давши мені слова, що більше не заважатимеш мені робити, як я хочу, ти ніколи вже не побачиш її живою. Один із моїх людей зумів затисатися в марокканський ескорт. Варто мені подати йому знак, і він уб'є її тієї ж ночі. Зрештою, Жуфрейд де Пейрак дав слово «Мецоморте». Добре, він залишить Середземне море. При цьому він, щоправда, не уточнив, на який термін, і не сказав, що має намір крейсувати біля берегів Марокко та Іспанії, підтримуючи зв'язок із своїми рескаторами доти, доки піратський адмірал не буде скинутий. Ренегат був щасливий, що здобув цю перемогу, на яку вже не розраховував, і висловлював свою радість бурхливо, майже по-дитячому, Усе склалось набагато владніше, ніж якби він усунув свого суперника іншими засобами, скажімо, за допомогою вбивства. Зрозуміло, він не раз намагався це зробити, але всі спроби виявилися марними. І зрештою Мецоморта перейнявся за бобонним благоговінням перед таємничою силою невразливого мага. Крім того, незважаючи на всю свою могутність, він все ж таки боявся гніву великого султана в Стамбулі. Адже той, напевно, незабаром дізнався б, хто позбавив його таємного радника, який до того ж підживлював його фінанси. Безперешкодно залишивши Алжир, Рескатор попрямував до Геркулесових стовпів, розраховуючи без особливих труднощів пропливти під гарматами Сеути. Таким чином він хотів досягти Саленто, а потім дістатися до Мекнеса. На душі в нього було тяжко. Анжеліка у владі Молея Ісмаїла, чию хтивість і жорстокість він так добре знав. Тут було чого втратити спокій. Він кляв Мецоморте, кляв Анжеліку, але все одно мчав їй на допомогу з нетерпінням, яке неможливо було пояснити, лише свідомістю обов'язку перед безрозсудною дружиною. Несподівано він отримав послання від Османа Фераджі. «Приїжджай, жінка, яку тобі призначили зірки у небезпеці». Дойшовши до цього спогаду, Жофрей Депейрак раптом схопився. Судно дало різкий крен. Один раз, другий, він похитнувся і напівголосно промовив. Буря, Буря, яку на заході сонця провіщало, надто спокійне, ніби полите маслом море, давала знати про себе, посилаючи свої перші шквали. Він продовжував стояти, розставивши ноги, щоб утримати рівновагу. Але думками він усе ще був у минулому, білому від сонця, червоному від крові. Жінка, яку тобі призначили зірки у небезпеці. Так зв'язувалися нитки, щоб знову їх з'єднати. Але коли він прибув до Мекнесу, Осман Фераджі був мертвий. Його заколов кинджалом раб-християнин. У садах запах троян змішувався із запахом трупів. У Мелаху, єврейському кварталі міста, всі євреї від немовлят до сторічних старців були вирізані кривими шаблями чорної варти султана. Ходили чутки про втечу самих рабів-християн і найнечуваніше однієї з жінок гарему. «Ох, мій друже, яка жінка!» – розповідав йому Ісмаїл, витріщивши очі в надлишку майже містичного захоплення. Вона навіть спробувала перерізати мені горло. «Подивися!» Він показав слід від порізу, який червонів на його бронзовій шкірі. І до того ж моїм власним кенджалом – оце мистецтво. На жаль, моя груба і проста натура, як видно, припала їй не до смаку. Вона стійко витримала тортури. Я помилував її, тому що вона була вже ж надто красива, щоб зраджувати її страті. А також тому, що мій великий євнух настійно радив мені пощадити її якого труту вдалося їй влити йому в жили, йому непідкупному? І тепер він такий сильний і мудрий мертвий, і все через його слабкість до неї. А їй вдалося втекти. Повір, друже мій, це був демон у жіночому образі. Жофрею де Пейраку не було потреби питати її ім'я, він відразу вгадав його. Він був приголомшений, пригнічений, і все-таки не міг не повторити за захопленим і приголомшеним Ісмаїлом. Так, мій друже, яка жінка. Він пояснював мулею Ісмаїлу, що у Франції ця жінка була його дружиною, і він, дізнавшись, що вона у султана Марокко, приїхав до Мекнесу, щоб викупити її, мулей Ісмаїл подякував Аллахові за те, що шалена вдача бранки врятувала його, володаря правовірних від нанесення непоправної образи його найкращому другу. Тим більше, що благочестивому мусульманинові не дозволено мати жінку, яка має чоловіка. Він віддасть її своєму другові, не вимагаючи жодного викупу, бо так велить Коран. Султан твердо сподівався, що її зловлять разом із рештою втікачів. Його емісари, послані в погоню різними слідами, отримали наказ – рабів чоловіків стратити, а жінку доставити в Макнес живою. Нарешті прийшла звістка, що втікачі спіймані, а потім прибули й відрубані голови, вкриті за пеклою кров'ю. Моле Ісмаїл одразу зауважив, що серед них немає голови коліна патюреля. «А де жінка?» – спитав він. Солдати повторили те, що сказали перед смертю втікачі християни. Коли їх схопили, жінки з-поміж них уже не було. Француженка давно померла від укусу змії, її поховали у пустелі. Моле Ісмаїл роздер на собі одяг. До його люті домішувався жаль, що тепер він уже не зможе зробити широкий красивий жест, щоб шанувати друга, якого глибоко поважає. Інтуїтивно він відчув, яке горе ховається за зовнішньою незворушністю його вкритого шрамами обличчя. «Хочеш, я ще когось уб'ю?» – допитувався він у Жофрея Депейрака. Ці безмозгі сторожі не зуміли зловити її перш ніж вона померла. Дали їй вислизнути – один твій знак, і я зарубаю їх усіх. Граф відхилив цю криваву пропозицію, продиктовану щирою прихильністю султана. Його горло здавило від глибокої огиди. У цих розкішних покоях, де, здавалося, все ще не вивітрилися запахи диму, пожеж і кривавої різанини, незримо тинявся дух великого євнуха. І Жофрею депираку здавалося, що він чує його мелодійний голос. «Ми шануємо Бога єдиного, і кров пролиту в Його, ти інший і завжди будеш самотній». Йому раптом стала зрозуміла повна безглуздість усіх його планів, помислів і навіть пристрастей. Які ж вони були безглузді, адже його голос ніколи не буде почутий цими двома світами, що ополчилися один на одного. Бо по суті і християни, і мусульмани поклоняються єдиному абсолютному принципу, який свідчить, що людина є ніщо, а Бог – усе. Добре, він піде. Він покине середземне море, і не тому, що обіцяв це Мецоморте, а тому, що зрозумів, він як був, так і залишився чужим серед тих, хто багато років допомагав йому знову будувати його зруйноване життя. Він повернеться до Палермо по кантора, а потім вони разом попливуть на Захід, до нових материків. Кинувши свій величезний стан, бо на Сході він знову став казково багатим, він залишить позаду дві цивілізації, що загнивають» які запекло воюють між собою в середземному морі, цьому вируючому відьомському котлі. І той, і інший рухає релігійний фанатизм. І врешті-решт він зробив їх схожими один на одного за звірствами та нетерпимістю. Він втомився від цієї боротьби, безплідність якої була йому очевидна. Він устояв перед спокусою кинутися через пустелю, щоб розшукати там убогу могилу, Ще одна нерозсудливість, вона не принесе йому нічого, окрім розпачу. Та який сенс у цих пошуках? Упевнитися, що вона справді мертва? Який же доказ він отримає? Сліди у пилюці? Навіщо? Щоб знайти під ними інший пил, порох, тієї, в якій, якби вона жила, було б усе його життя? О, марність людських надій!» Раби, що бігли разом із нею, були мертві, і він відчував, що вона теж зникла, розчинилася під цим величезним нещадним сонцем, яке пригнічує думку і породжує оманливі міражі. Його прагнення знайти її було марним, бо тільки-но на він наближався, вона перетворювалася на невловиме марево – на хисткий сон. Доля, яка їх розлучила, відмовляється поєднати їх з такою непохитною завзятістю, що в цьому має бути укладений якийсь прихований зміст. Але який? Що ж, доведеться визнати, що при всій його силі у нього все ж таки недостатньо мужності і смиренності, щоб спробувати проникнути в цю таємницю, яку йому відкриє тільки майбутнє. Якщо відкриє? Роки, проведені ним на Сході і в надрах Африки, зробили з нього, якщо не фаталіста, то принаймні людину, яка усвідомлює, що вона слабка в порівнянні з долею. І що його доля йому невідома? Ні, реального в нього залишилося лише одне – його син. Зустрівшись із сином у Палермо, він подякував небу за те, що воно залишило йому хоча б це дитя, чия присутність на якийсь час відводила його від душевних мук, перемогти які йому цього разу було нелегко. Коли, пройшовши через Гібралтарську протоку, він вийшов із Середземного моря в океан і взяв курс на Америку, у нього тільки й залишалося, що корабель морський Орел і матроси, принаймні ті із них, які побажали розділити з ним його нову долю. Скупи ще людських покидьків, як з презирством сказали посіці багаті ларошельські буржуа. Що ж, так воно і є, але він добре розумів цих людей, незважаючи на їхню різнопалкість. Він знав, які драми викинули їх із суспільства і змусили блукати світом. Як змушений був блукати, він сам. Залишив він при собі лише тих, хто нізащо не бажав із ним розлучатися, хто готовий був лягти біля його ніг і не вставати, аби знову не опинитися із худим вузликом на березі серед вороже настроєних людей, бо ці моряки не знали, куди їм іти. Вони боялися. Боялися мусульманського рабства, боялися каторги на християнських галерах, боялися, що потраплять до іншого капітана, жорстокого і жадібного до наживи, що їх обкрадуть і нарешті боялися наробити дурниць, за які потім довелося платити дорого. Жофрей де Пейрак з повагою ставився до цих зламаних долею людей, до їхніх похмурих душ і скорботних сердець, що ховалися під навмисне грубими звичками. Він був з ними суворий, але ніколи їх не обманював і не вмів пробудити в них інтерес до завдань, які їм давав, та до цілей кожного плавання. Залишаючи середземне море, він відверто сказав своїм матросам, що відтепер вони більше не мають самогутнього пана, який завжди зможе їх захистити, тому що тепер йому доведеться починати все спочатку, вони були згодні ризикнути тим дуже скоро він зміг сповна винагородити їхню відданість. Він узяв із собою у новий світ цілий загін пірнальників, мальтійців і греків, і забезпечивши їх удосконаленим спорядженням, почав плавати Карибським морем, піднімаючи з дна скарби іспанських галіонів, потоплених флібуст'єрами, які вже лютували. Цей задум, про який мало хто знав, і здійснити який міг він один – Приніс йому незабаром чимало багатства. Він уклав угоди з найсильнішими ватажками піратів, які влаштувалися на острові Тортуга. Іспанці та англійці, такі як капітан Фіпс, на чиї судна він ніколи не нападав, і яким навіть подарував деякі з найкрасивіших дрібниць, піднятих з дна моря, також жили з ним у світі, і вони трохи йому не докучали. Отже, він знайшов новий спосіб заробляти собі на життя. Розшукувати під чагарниками морських водоростей шедеври мистецтва ацтеків чи інгів. До того ж, це заняття задовольняло його почуття прекрасного і давало вгамування його пристрасті до пошуку та дослідження. Поступово він навчився пригнічувати невідступну думку, яка довгий час мучила його, пронизуючи душу нестерпним болем. Анжеліка померла, і він уже ніколи її не побачить. Він більше не сердився на неї за те, що вона жила шалено, безрозсудно. Її смерть стала гідним завершенням її дивовижного життя, більше схожого на легенду. Вона наважилася на подвиг, на який до неї не наважувалася жодна полонена християнка. Він не міг збагнути, що вона відмовила Мулею Ісмаїлові і з твердістю витримала жорстоке покарання. О, божевільна! Адже від жінок ніхто не вимагає героїзму, казав він собі у розпачі. Ох, якби тільки вона залишилася живою, якби він міг обійняти її, відчути тепло її тіла, поглянути в її очі, як тоді в Кандії, він забув би про її зради, він би все пробачив. Аби тільки побачити її живою, торкнутися її ніжної гладкої шкіри, володіти нею в солодкому сьогодні, якому немає справи ні до минулого, ні до майбутнього». І не бачити, не бачити більше, як її прекрасне тіло висихає на піску, б'ється передсмертній муці, як сіріють її губи, і ніхто не допоможе, і Бог не врятує. Рідна моя, як я тебе кохав!» Буря вила все голосніше, стрясаючи шипки у віконних рамах, але Жофрей Депейрак не дослухався до неї. Спершись об перегородку, щоб утримати рівновагу на палубі, що ходила ходуном, він продовжував слухати голос із минулого, яким знову заговорило його серце. «Рідна моя, я тебе любив, я тебе оплакував, і ось я знайшов тебе серед живих, і не розкрив тобі своїх обіймів». Так уже влаштована людина. Вона страждає, потім зцілюється і, зцілившись, забуває ту мудрість, яку відкрило їй горе. Життя знову б'є ключем. І треба поспішати повернутися до колишніх помилок і дріб'язкових страхів і знову віддатися у владу руйнівної злості. Замість того, щоб розкрити її обійми, він почав думати про дитину, яку їй дав інший, про короля, про втрачені роки, про відбиті на її губах чужі поцілунки. Він сердився на неї за те, що вона стала для нього незнайомкою. І саме цю незнайомку він сьогодні любив. Усі ті питання, які чоловік задає собі, готуючись вперше зробити своєю бажану жінку, яка полонила його, усі ті питання він із хвилюванням ставив собі зараз. Як дадуть відповіді мені її губи, коли я їх поцілую? Як вона поведеться, коли я спробую її обійняти? Таємниця її плоті така ж невідома мені, як і її думки. Яка ти тепер? Що вони зробили з тобою і з твоїм прекрасним тілом? яке ти тепер так ривниво ховаєш». Він мріяв про те, як її волосся впадає їй на плечі, як вона буде мліючи притискатися до його грудей, про вологий, близький її зелених очей, що дивляться в його очі. Він зможе її підкорити. «Ти моя, і я зможу зробити так, щоб ти це зрозуміла». Однак треба пам'ятати, що завдання буде нелегким. У зрілої жінки, яка загартувалась у такому вогні, не просто буде знайти вразливе місце». І все ж таки він цього доб'ється. Він зруйнує її захист. І один за одним зірве покриви з усіх її таємниць, так само як зніме з неї одяг. Вітер був такий, що йому довелося напружити всю силу, щоб відчинити двері. Зовні в ревучому мороці штормової ночі, під хлюсткими бризками, він на мить зупинився, копившись за перила балкона, які вже репіли й стогнали, наче старе дерево. Готове ось-ось переламатися. Що ж ти за людина, графе Депейрак, якщо поступаєшся дружиною іншому і навіть без боротьби? Чорт забирай, зараз приборкаю цю прокляту бурю і тоді? Тоді ми змінимо тактику, пані Депейрак.